Book 2 13 13 Al anshita wal a'mal Tätigkeiten Tätigkeiten Madha ta'mal Marta Was macht Martha Was macht Martha? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. Sie arbeitet am Computer. Wo ist Martha? Wo ist Martha? wo ist martha vie el cinema im kino im kino hiersche filmen sie schaut sich einen film an sie schaut sich einen film anmel peter was macht peter was macht peter Er studiert an der Universität Er studiert an der Universität Er studiert Sprachen Er studiert Sprachen اين Wo ist Peter Wo ist Peter kaffee im kaffee er trinkt kaffee er trinkt kaffee wohin gehen sie gern wohin gehen sie gern ins konzert ins Konzert. Sie hören gern Musik. Sie hören gern Musik. Wohin gehen sie nicht gern? Wohin gehen sie nicht gern? إلى الديسكو. In die Disco in die disco sie tanzen nicht gern sie tanzen nicht gern